Dneska máme dvě otázky pouze. Je to tak? tak to, já jsem tu sloveně napísala. Já jsem mě vydala, že když je vela, mě dá. A, když no, tak ho mě dám. Aha. Tak se zeptáte. Aha. no, no Teď máme ale pěknou sbírku otázek. <laughs> A to je vlastně z Meta, to nemá moc A jo má, tak dobrý. V Majimanikáji o koření všech věcí se vzpomíná takáto hierarchia sféry. Zem, voda, žár, vítr, bytosti, božstva, padžápaty, brahma, zářící božstva, trpitivá božstva, božstva velkých plodů, a tak dále, a tak dále. Hm? Jedno Píše se tam i to, že když o tom zmyšlám, tak jsem to nepochopil. Hm? Když o tom zmyšlám, tak jsem to nepochopil. Dá se povědat, kde se v této hierarchii nachází Avalokiteshvára? Nedá se povědat, protože Avalokiteshvára do této hierarchie nepatří. Toto je vedická hierarchie. A Vedický Bohové, to sice do našeho tématu nepatří, no ale to je celkem základní znalost indické kultury. Hm? Védické boho, bohové byli podobní řeckým bohům. Hm? Ty též válčejí hm? s, s polobohy. Hm? Ty se jmenují Súra a ty polobozy se jmenují Asúra. Hm? A taky se pohádně napijou Soumy. Hm? A taky se zaplýtají do milostných stavů různých. Hm? No a tyto božstva postupem času, hm? vlastně mnoho z těchto božstev představují eh, přírodní elementy, jako slunce byl Bůh, eh, měsíc byl Bůh, hm? oheň byl Bůh a tak dále. Vítr byl Bůh nebo bozy. Vlastně starí Indové viděli přírodu jako něco živého. A ty řeci právě měli intuici do toho, že to všechno patří vlastně Všechno žije duší a ta duše je vlastně Brahma, ten nejvyšší Bůh, Prána je Brahma a tak dále. No a potom vlastně vzniká pojem toho nejvyššího Boha. No a je souperení mezi Šivou a Višnou, který se, který se ujali nejvíc. Šiva je též stará, stará mytologie, stará historie, starší než arýská vlastně kultura, to už měli za doby Mohenjo, Harappa, ty předchůdci Na no Postupem času byli vlastně tež přijatí do těch, Vedický hierarchie a stali se dominantní. No a e, nakonec bylo soupeření, kdo je nejvyšší bůh, jestli Višnu nebo Šiva. No a tak nakonec vznikla trojice. Dneska se v Indii je hlavní trojice Brahma, ten svět stvořil. E, Višnu ten se o svět stará hm, a chrání. A šiva ten ničí prostě ty hříchy a je, má stejné vlastnosti jako Avalik Proto místo, kde přebývá, je stejné. Hora Kailash. Hora Kailash je vlastně ta, sice v Číně mají též Potala jako svatá hora Avalik vlastně skutečný sídlo Avalokiteshvár je v Tibetu, Kailash hm? a tam sídlí tež a to je vlastně nejsvatější hora u kterého je jezero Manosava a dodnes se tam chodí pěšky hm? z Tibetu, z Indie, z Nepálu hm? no a eh, Ti bozy, jako byl Indra a tak dále, ti vlastně pak se stávají čím dál, tím méně důležití a v buddhismu je přijali do, do té hierarchie no a udělali z nich Vlastně samsárický bohy, ty jsou, tež, tež jsou přechodní, hm? jenomže si užívají víc než my, žijí daleko delší životy než my. Hm? A teďka je hierarchie bohů. Hm? Ti bohové, kteří jsou podobní hřec, řeckým bohům, ty žijou ve, v Indii. Jsou tři sféry existence. Sféra existence, která je dominovaná smysly, sféra existence, která je dominována jemnými formami a sféra existence, to tady má taky vyjmenovaný, které jsou vlastně bezforemný. A to je podle, čili celá sféra Budismus si adoptoval tu indickou mytologii celý a založil to na poznání, že vlastně všechno je ve vědomí. Hm? Tyto sféry představují různé druhy vědomí od nejhrubšího do těch nejjemnějších. Hm? A ty nejjemnější druhy vědomí, ty jsou vlastně... Je, jsou bezforemné. Překračují eh, rozdílnost a eh, forem. No proto jsou spojené s eh, hlubší koncentrací. Hm? No, aby jsme se tam dostali, musíme projít těmi jemnými formami. A to jsou všechno zážitky v meditaci, které sami můžete si ověřit. Hm? To není něco, co je mytologie, to jsou zkušenosti joginů. Proto, když studujeme meditaci, první procházíme stavy koncentrace, které nás přibližují, mu se říká Upačára Samády. A to jsou meditace, to je koncentrace v rámci ještě vědomí, které je ovlivněné pěti smysly. Pak se dostáváme do hierarchie. Ty bohové, který jako jsou ještě ovlivněné pěti smysly, tím se říká déva většinou. Ti bohové, které překračují hm, vliv pěti smyslu, tím se říká brahma. To jsou vyšší bohové. A proto Buda učil právě meditaci lásky, obzvláště, ale tež soucitu a Eh, radosti a odpoutání, jakož tu eh, nejjednodušší cestu, láska je nejjednodušší cesta se dostat kam do nebička. Hm? A jedna suta, tady máme dobrého studenta eh, písma, rozhovoru, tedy základního písma buddhismu. Buda vynadal šáli Šariputrovi, že učil cestu do nebíčka tomu, kdo má inteligenci a schopnost poznat to nejvyšší. Hm? V buddhismu cesta do nebíčka není cíl cesty, protože v nebíčku tam si posedej. No a až přijde čas, až ta jejich karma tam vyprší, tak zase spadnou do, podle své karmy do jiných stavů existence. Tomu se říká sára. Sam je sára, znamená se roztahovat a sam je spolu. A všichni máme ve vědomí vlastně jisté semena zkušeností, kde jsme jednali jako zvířata, kdy jsme jednali jako... Hladoví duchové, když jsme jednali jako bozy. Kam nás to hodí boží mlíny, nevíme. Prostě, jestliže známe buddhismus, tak pojem boha stvořitele a pojem věčného prokletí je, je neprijatelný. Protože vše, co poznáváme, jsou procesy, v kterých jsou i ty bohové v různých formách. Ať už čím hlubší koncentrace, tím jemnější objekt, tím jemnější počítek a tím samozřejmě tež hlubší naplnění. Protože naplnění pochází z vědomí. Nic jiného nám naplnění dát nemůže. Je to tak? Třeba poznat? Hmm? Proč? Podle Abidarmy vše, co poznáváme na základě počitku je na základě, co jsme vysvětlili, na základě doteku. A dotek pěti smyslů je hrubý dotek. Dotek mentální je jemný dotek. A čím hlubší koncentrace a moudrost, tím jemnější se ten dotek stává. To ho, ti, kteří meditují na dech, to vidí jasně stejný dech. Jestliže máme koncentraci a jestliže praktikujeme vypasanu, moudrost rozlišíme elementy v něm, tak se stává ten samý dech, který je hrubý, se stává před našim mentálním okem, čím dál tím jemnější. Až ve stavu jednobodové koncentrace se stává vlastně světlem. A ten dotek dechu, hrubého dechu, to znamená ten tlak, a tak dále, jde do pozadí a nakonec úplně zmizí a zbyde jenom jemná forma. V koncentraci na dech to tak je a meditující sám sleduje tento proces. Dech, který byl hrubý, když běžel nebo když měl různé vášně a prudké mysle a pohyby a pohyby, a počitky, Stejný dech zjemní a stane se světlem. Zmizí. To světlo pochází z obrazu, mentálního obrazu dechu, který je daleko jemnější než ten dech samotný. Čili Jogin si z toho odvodí, aspoň by si měl odvodit, že vlastně vědomí je základ všech našich věmů. Naše zkušenost je obsažena ve vědomí, které je základem této zkušenosti. To, co se s námi zrozuje a co se co s námi umírá, to, to je vědomí. A to vědomí určuje naši existenci před smrtí, po smrti a teď tež. A stejně tak, jako vše v přírodě se mění a vědomí není nic jiného, než jistý druh energie, to se tež mění. A teď v buddhismu tedy celý univerzum Není nic jiného, než odraz jistých stavů vědomí, které jsou základem toho existenčního stavu, ve kterém se bytosti nachází. To je buddhismus. Čili studium buddhismu vlastně v... se nedá oddělit od studie vědomí. My studujeme buddhismu, aby jsme poznali vědomí. Když poznáme vědomí, poznáme sebe. A když poznáme sebe v buddhistické filozofii, poznáme to, že nemáme se čeho chytit. Na to vlastně je ve všech hlubších duševních vědách. Ježíš říká, že lišky mají své nory, ptáci mají svý hnízda, člověk nemá kam běh. hlavu sklonil, protože my máme schopnost retrospekce se obrátit dovnitř. Když to poznáme, no tak zjistíme, že opravdu nemáme, kde jsme hlavu sklonili, nemáme čeho se chytit. To, čeho se chytáme, to jsou naše naše minulé zkušenosti, založené právě na tom ulpívání, které zaveňují to, že věříme ve skutečnost našeho já, nějakého jádra, který v nás je. A to z hlediska buddhismu, to je právě to, co nás odcizuje. No a teď tyhle ty stavy Bohu jsou vlastně stavy vědomí, nic jiného. To je třeba pochopit. Brahma, vihary jsou stavy vědomí, ve kterém my jsme vlastně Brahma v buddhismu neznamená zde jenom božský stav, znamená zde ten Píznivý stav, nejlepší stav. Proto je tež v sutrách napsáno, že skutečný Brahma je vlastně arahat. Protože ten je v nejlepším stavu. Nejlepší stav je stav probuzení. Tomu se říká Brahma avasta. Budismus buddhismus věří samozřejmě v Boha jako zákon nebo podobné věci, ale nemůže věřit v Boha stvořitele, hm? protože to nejvyšší, to nejnižší, to je všechno vědomí. No a celá ta kosmologie je skonstruovaná podle toho, aby jsme si toho byli vědomí. Hm? V meditaci mi přecházíme od těch stavů jemného z hrubého vědomí do jemného vědomí a poznáváme právě, že všechny tyto stavy jsou stavy přechodné a právě proto je tak důležité získat ten stav koncentrace, protože ve stavu prohloubení se normálně vědomí nevidí e, své předcházející vědomí. Aby vidělo své předcházející vědomí, jasně musí zůstat u stejného objektu a vnořit se do něj. Pak, když se obrátí ke svému zdroji, jak už ho nazveme, to je jedno, základní vědomí, pak uvidí ten minulý moment toho vědomí, které má za objekt, který má za objekt. Právě ten objekt prohloubení, který jsme použili, v vašem případě je ta osoba. To nemusí být, jaký má brýle oči, ale to je ten, jako ten obraz, dojem, který se nemění a který přizpůsobuje to, že ten stejný počítek zůstává hodinu, dvě hodiny, nemění se. Hm? Pak, jestli se to stane, obrátíte zrak k vědomí samotnému a uvidíte ten stejný, ob stejný obraz, který je objektem předešlé mysli. Hm? Jestliže je to eh, tady ten bod, eh, kterém sledujete té dechu, tak to bude tady ten bod. Jestliže to budete meditovat na celé tělo, celé tělo se stane objektem. Jestli budete jmenovat na metaobjekt, tak pak to bude ten eh, obraz, zjemněný obraz, který jste používali k tomu, abyste vychovali v sobě tu koncentraci, schopnost koncentrace. Bez té schopnosti ten eh, předcházející moment vědomí, protože vědomí je tak rychle, že nepostřeneme. Ale koncentrace, přirozenost koncentrace je jako mikroskop. že máme silnou koncentraci, máme vlastně ve vědomí elektronický mikroskop. Hm? Jak tady paní tomu říkal jaký teleskop? Halo. Habo, toho máme, toho máme ve vědomí, když jsme, cvičili, když jsme cvičili koncentraci barvu tak velkou jako špička jehly můžeme rozšířit na nekonečný prostor. To je běžná zkušenost jogínů, ti, co pracují na mandalách. Tantrickým buddhismu a tak dále, vědí, o čem mluví. Ty, prosím vám, když se takhle rozšíří e, tanivita, tak je vlastně totéž, to, to, co to rozbíjení hranic? Není, protože tam nemá žádný rozbíjení hranic. Tam nemá žádné osoby, které jsou... Prý... Právě proto je, jsme vysvětlili, že meditace na Brahmavihár je speciální meditace. Budismu, ne kasíny. Proto jsou, když jsem vysvětlil Adhan Kasuta jedenáct metod nesmrtelnosti. Sedm prohloubení a čtyři brahmoví hm? Když pochopíš správně, brahmoví mají základ v moudrosti. A co je moudrost? Že rozlišování a nerozlišování ne, jak může být to tady. Jedno druhému nemůže škodit. Jedno nemůže být v konfliktu s druhým. To je stav osvobození. My když něco rozlišíme, tak si myslíme, že je to vyšší nebo nižší, nebo lepší, nebo horší, nebo čistší, nebo špinavější je to tak? Na to Buddha nemá. Právě proto má svobodu. Proto vidí všechny bytosti rovnoměrně. Právě proto může absolutně objektivně reflektovat jejich vědomí, protože je nad veškerým ulpíváním, na, na, na rozlišování. To i Arhat e, nemá. Proto Budha je stělesněním dámy. Kdo vidí Budhu, vidí darmu, to je i v rozhovorech, i v terování to je. Proč? Protože Budha má tělo darmy. Araha těžké má svoje zvyky. Český araha si dá víc knedlíků, čínský araha si dá víc rýže. Je to tak? <tějí> Získ, budíc, tak, mal, to, je to, jsou, to je karma. Jisté věci může zabránit a jistý věci zabránit nemůže. I za jeho života celý jeho rod byl po vraždě. A to jako by tam ale Protože vidí. Hm? Všechno tak, jak je, i budoucnost, proto je to je vševědoucí. Jak budoucnost, tak i minulost může vidět tak, jak je. Protože naše přítomnost, my to nevidíme jasně, reflektuje naši, naše minulé tendence. My se chováme podle našich minulých tendencí. Právě proto ten. Kdo v nás vyvolává eh, eh, sympatie, v druhým může vyvolávat eh, averzi, je to tak? Náš svět je sen, a ten sen si představujeme jako skutečnost. Právě proto Buda neučiní než zbuďte se. Buda, proto Budově se říká probuzený. Buda znamená probuzený. My žijeme ve snu a představujeme si náš sen jako skutečnost. Ale to skutečnost není. Skutečnost se nedá uchytit. To je začátek Mahajány. Nakonec nirvana je nirvana, protože se tež nedá uchytit, ale nirvana tím, že je to opak samsáry, z hlediska cesty bodhisattva není kompletní. Když jsem se v rámtě já jsem to dost dobře nepochopil ty hranice, já jsem myslel, že bourají se hranice mezi subjektem a objektem, tak to není tak, jo? To je, ale ne mezi subjektem a objektem, který se ti líbí a který se ti nelíbí. Tam nemáš žádnou takovou přípravu. To víš, že ty hranice ve stavu koncentrace není jasný, kde je subjekt a objekt. No to jo? Ale, ale ten objekt. Ty jsi nepracoval na tom, že rozbíš hranice mezi tím objektem, který tě přitahuje, a tím objektem, který tě odpuzuje, to se vůbec nedělá. A právě proto je lehké se toho objektu chytit. Je to tak. Možná, když jsou tantrické praxe, vlastně tam vizualizace ta čistá země a je to nějaký ten hněvý výdan, tak je to třeba pohřebiště. Takže to se dá k tomu přirovnat. No samozřejmě. Ten, ten hrozivý jedam není nic jiného než Buddha sám. Hm? Každý bodysatva má hněvivou formu. Hm? A ta hněvivá forma je právě nic jiného, než eh, jistá eh, energie, která rozbíjí nečistoty, mm. To jsou právě ty Ochránci dámy. Bez ochránců dámy ty e, míru formy e, nemůžou trvat. Ty čisté země potřebují ochránce. nasa Avalokiteshwara v Theravada je třeba pochopit že v tervádový tradici nebo v Ranim Buddhismu se nemluví bodhisattva znamená Buddha sám v minulém životě tam není žádný Avalokiteshwara nebo něco podobného Kam ta cesta vede počkej jaká cesta to jsem zase z... Kam ta cesta, já tomu nerozumím, jako to jsou stavy koncentrace. No. To vede ke stavům. Buda vysvětloval. Můžeš si přečíst, když máš. To seš ty, že jo? Když máš máš rád majíma. Já jsem to myslel v Mahajanova cestu. Kam ta cesta vede? No Do osvobození. Budismus má jenom jednu chuť. Chuť osvobození. Všichni kdo praktikují budismus, praktikují budismus, protože chtějí ochutnat osvobození. Teď Nagarjuna, velký myslitel Nagarjuna, to stojí za to ten Čekinima Rimboče v Nepálu. Když jsem s ním byl, tak mě povídal, že nedávno tam u něj byl Sangaraja z Tajska. A tenže mu povídal, že. E, e, já už si nepamatuju, jak on to formuloval: Že bys, mě, že má pocit, že by měli studovat hm? e, též v Tajsku Nagaljuna, že je to důležité, to hm? po pochopení, hlubší pochopení buddhismu. Nagaljuna je druhý buddha a Nagarjuna říká v komentáři k, k Velké sutry Transcendentální moudrosti, že právě ten, kdo praktikuje buddhismus, chce přeplavat z tohoto brehu na druhý breh. Tu ten obraz všichni známe. Hmm? Druhý břeh je samozřejmě břeh osvobození. Někdo z nás přeplave jako zajíc, skočí do vody a, a, a padluje, padluje, padluje a to, co je na dně řeky, to nikdy nepozná. Někdo se dostane na druhou stranu jako kůň, pokračuje, pokračuje, pokračuje. Pokud mu nohy na to stačí, ale do prostředka nedosáhne, tak padluje, padluje, padluje. No a pak zase mu nohy stačí a jde dál. No a Buddha je jako slon, ohromný slon, který každou Každou část cesty sám vlastním, vlastní nohou se, se dotknul a ví, co tam je, a může to přesně popsat. Hm? No a teď ten eh, zajíc stojí nebo králík stojí pro toho, kdo praktikuje eh, s, s předsevzetím, jenom aby sám se vysvobodil z osvobození, eh, z, z, ze strasti. Hm? kůň je jako bodhisattva, no a buddha je jako slon. Tam to vede. Kdo praktikuje buddhismus a studuje buddhismus, jestli studuje správně a praktikuje správně, buddhismus má jednu chuť, chuť osvobození, jinou chuť nemá. A vše, co hlásá i vlastně ty Různý učení pro lajky je, aby je vlastně jim usnadnil na konec cestu k osvobození. Tím, že budou žít život bez vyčítek a s naplněním. Čili... Vlastně cesta buddhismu je cesta, jak se stát skutečným, skutečnou lidskou bytostí, pak jak se stát Bohem a nakonec jak se osvobodit od všech strastí a to je vysvětleno v rozhovorech, můžeš nalistovat, když máš rád, tak střední rozhovory, Bahu, Védany a Já nevím, jak to ti kolegové v na Šri Lance přeložili, to znamená Sutra mnohých počitků a i jiná místa, mnoho, mnoho míst. Buda vysvětluje cestu k osvobození jako cestu stále jemnějších počitků až po ten nejjemnější ze všech počitků, který převyšuje vlastně pojem toho, co rozumíme jako počitek. A to je počitek osvobození. Čím jemnější počitek, tím jemnější vědomí, tím jemnější objekt. No a na to je stavěná celá ta kosmologie buddhistická. První verš Damapady: Každý, kdo se učí buddhismus v Tervádě, se učí na spaměť ty malé mladé novicové, papa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. <laughs> Na vzpoměti recitou stejně jako tibetani Šanty Devu. Hm? První verš je. Jaký je první verš? Tama Mano Manu Pubangama, Dama, Manu Seta, Mano Maya. Hm? Všechny fenomény. Vědomí předchází všem fenoménu, Mano, Pubangama, Damo, Mano, Seta. Všechny fenomény jsou vedeny vědomím. Mano, Pubangama, Damo, Mano, Seta, Mano, Maja. Všechny naše zkušenosti jsou obsaženy ve vědomí. ten kdo jedna a hovorí s nečistým vědomím toho bude následovat stras tak jako volí povoz následuje vola No a zase ten, kdo jedná a mluví s čistým vědomím, toho bude následovat štěstí tak jako stín, který ho nikdy neopustí. To je, jsou první dva verše Damapady. Tam ta cesta vede. Vedle do božských světů. keď jsou brahmaviháry v božské dlení a my cez ně musíme prejíst. Vede do božských světů, keď jsou brahmaviháry božské dlení, a my do nich musíme, samozřejmě, jestliže budeš praktikovat brahmavý háry ve stavu koncentrace, už tam seš. A v metasu, v metasu ta říká, už tam seš nejenom po smrti, ale už tady na tomhle světě, už žiješ jako Bůh. Jestliže máš srdce naplněné láskou, už tady žiješ jako Bůh. To máš v to jsem si nevymyslel. Hm? Ovšem potřebuješ k tomu tu ducha prítomnost a pozornost. Hm? Bez, ty, bez ní to nepůjde. A jak jsme vysvětlili, pozornost, ducha prítomnost je spojená s uvědoměním. Hm? A uvědomění jasně rozlišuje, co nám prospívá a co nám škodí. No a tím pádem žijeme spokojeně podle toho, kolik času nám zbývá. Je to tak, Jaro? Snažíme se. jaké jsou její klady a zápory, rizika. Nezabudem na to, že jsem se chtěl osvobodit, keď dlhý život bude dostupný. V teravádový tradici, jestliže se staneš mnichem, určitě budeš recitovat tež Meta Anu Sámsa suta. Slyšel jsi někdy Meta Anu Sámsa suta. Nie. Sutru chváli Met 11 výhod, neboli pochválení Meta. Znáš to? Mám to zarecitovat? Hm? Tak zarecitujeme, jestli si to pamatujeme. मेताया बिखरे चेतो विमुत्तिया आसे विताया भाविताया बहुरीकताया यानीकताया सुसमा परिचिताया सुसमा रदाया इमे एकादशा अनिसम्सा पतिखंडा कतमे एकादशा सुकम सुपति सुकम पतिबुजति न असप Pápa ka supinam kamati. Manusanam piohoti, a manusanam piohoti, devata rakkanti, naasa agiva satawa kamati. Tuvatam chitam sama diati, mukavano vipasidati, asamulho kalam karoti, utarim apati vidjanto. Brahma-loku brahma metaya bikha to vimuttiya ase vitaya bhavitaya bhuli kataya Vatukataya yani vatu kataya parichitaya susama rataya ime Kadasani samsa patikanka idam avocya bhagava atamana te bhikhu. Bhagavato básitam Abhinandhunti. Hm? To se recituje. A co to znamená? <laughs> Vimniši. Hm? Ten, kdo se cvičí, často cvičí, ten, kdo kultivuje, Bávitája, Bahulíkatája, ten, kdo mnoho kultivuje, ten, kdo sprádá, ten, kdo se snaží. No, v osvobození vědomí cestou lásky. Hm? Ten může očekávat jedenáct výhod. Jakých jedenáct? Sukam supati. On spí šťastný. Sukam pati bhūjati. Šťastný se probouzí. Napápakam supinam pasati. Nevidí žádné špatné sny. Já jsem jednou slyšel tady někoho v noci, oh! <laughs> <laughs> tak je třeba praktikovat netou silou. že žádný špatný nastat. nemůžou <laughs> pápa Napapakam supinam pasati, manusánam piohoti a manusánam piohoti. Bude milován hm, lidmi stejně tak jako Amanusa. Amanusa znamená ty různé neviditelné tvory, ty různé dňáblové a tak dále. Zlí duchové, ty ho nebudou obtěžovat. Tak může jít v klidu meditovat na chvytov a bude tam jak v nebíčku. Manusá nám a Amanusá nám píhoty. Devatárakanty, všichni bozi ho budou opatrovat. To není špatný? Nás a Agimva satává kamaty. Ani oheň, ani zbraň mu nemůže ublížit. Tuva tam či tam Jeho vědomí se získá schopnost se okamžitě koncentrovat. Nebude muset se cvičit dlouho. Muchavano vypasí Jeho obličej bude zářit. Muchavano vypasí daty. Asamulho kálam karoty bude umírat v plném vědomí. Utarim apativi janto, jestli nepozná to nejvyšší, pak do nebíčka. To je, to je vymniši jedenáct výhod pro toho, kdo a tak dále, co jsme řekli, stejně, pohadí, kdo usilovně praktikuje hm? osvobození mysle láskou. Tak eh, není špatný jedenáct výhod. Hm? ještě prosím vás zopakovat na zónu v páli, alebo v samskote. Meta, čo to bolo? Anusamsa suta. Anusamsa znamená chvála. Hmm? Sutra chváli a najdeš to v Anguttara nikaje. Děkuji. Hmm? Můžeme rozobrat zobrazení Avalokiteśváry? No samozřejmě. Tady máme Avalokiteśváru, podíváme se na něj. Ten cílí v čisté zemi. Tady je vlastně ty jezera v Kailash, hora Kailash, ty jezera Manusava. O tam žijí žijou ty labutě. Labutě v Indii jsou symbolem osvobození. Hm? Tam je všechno auspicious, všechno je příhodné. To je znak příhodnosti v Tibetu. Hm? No a lotus je symbol čistoty. On se zrodil ne jako my. Hm? Luna, ale zhodil se z čistoty, hm? jinými slovy, z, z mysli, hm? No a on je v Indii je, je jiný zobrazení, v Číně je jiný zobrazení. Číňané jsou prakticky lidi, mají rádi eh, něco, co jim je blízký, tak v Číně udělali z avaloky té šláry vlastně princeznou jistou za doby válčících států. Byla jedna princezna, obzvlášť známa svojím soucitem, tak z ní udělali Ahorakitešváru. V Indii, v Tibetu potom Ahorakitešvára je podobný Shiva. To je jogín, který sedí stejně jako Shiva na kůži z tygra, což symbolizuje síru. Má neskutečnou sílu, sedí v perfektní pozici jogína. V jedné ruce má málo, což symbolizuje to, že si stále připomíná utrpení bytostí jako mantru, a v druhé ruce má lotus, což symbolizuje čistotu. No a je mývátež, na hlavě korunu pěti budhů, protože Avaloky troštáhá soucit je vlastně matka budouství. Budha se rodí ze velkého soucitu a cesta bodhisattva má koren, velký soucit. No a tak ta kolona symbolizuje tež, někdy jsou to budhové, já tam pocházím, nevidím, co tam je. No a ty mraky a tak dále, to symbolizuje ten nekonečný prostor. Nebe. Ještě pár rokov s tím tam na maslovu, nebo. To tady není. tam. Je tam? No, máš čtyři páry. tři čtyři už Jo, jo, jo já už to vidím. Já jsem se díval jenom nahoru. Jo, tak tam má ten eh, takzvaný kámen, splňující všechny pchání. No a to bychom měli přeložit teď tu. Hm, Dáraný velkého soucitu. Hmm. Kolik pak máme hodin? Jsme... Naště máme nějaké ty otázky. Hmm. Tak dokončíme. Je pravda, že yes dalai Lama má jeho svatost Lama má Avaloky švára jako učitel. Tak to se musíme zeptat jeho, to já nevím. <laughs> Ale Avalokitešov Dalaj Lama je v tibetské tradici vlastně Avalokitešov. Právě proto je tak uctíván. Protože podle tradice Bolisatva může na sebe vzít nekonečně mnoho podob, aby pomohl lidstvu. Nejpopulárnější podoba v Tibetu je Tára. Tára se stává ještě populárnější než někdy, než Avalokiteš sám. A Tára jak vznikl Tára. Krásná mytologie též Vára, když pozoroval nás bytosti a naše strasti, i ani on se svým perfektním samády neodolal a uronil jednu slzu. A ta souza se právě stala tára. A ta je symbolizovaná jako překrásná žena s perfektním tvarem, hm? která vlastně používá všechny prostředky k tomu, aby nás spasila z utrpení. A jsou dvě táry, nebo zelená? Zelená, bílá je nejpopulárnější. Hm? A ty všechny mají své mantry. Hm? Prosím, řekněte ještě více o manasikára. Co to je dělat objekt? Jak dle skutečnosti, jak dle potřeby? Hm? <laughs> aby, se, aby se mysl stala aktivní, hm? Musíme udělat nějaký objekt ve vědomí. Je to tak? Hm? Jinak nebude aktivní proces myšlení. Právě proto Manasikára nebo co se překládá jako pozornost, ta Manasikára znamená doslovna, doslovně dělat ve vědomí. Hm? Manasy je lokativ od manas, hm? což je vědomí nebo instrument vědomí. A kára je dělat. Čili, aby se vědomí hýbalo, musíme udělat něco ve vědomí. Nějaký objekt ve vědomí, pak se vědomí začne hýbat. Tím pádem je, tam bude tež počitek, vnímání, vůle a ostatní faktory vědomí. Čili podle buddhistické psychologie. Proces poznání objektu začíná Manasikára. Tomáš máš mě se stoučil tež. V Terovádě máme tři druhy Manasikára. Manasikára, která existuje v každém momentě vědomí. Manasikára, která je začátkem mentálního procesu. A Manasikára, která je votapana na konci Procesu eh, přijetí a proskoumání objektu, pak je vota pana rozhodnutí, což je manasikára. A podle té manasikáry se rozhodne, jestli proces vědomí je kusala nebo akusala. Jestliže je jsou Manasikara, tak bude Kusala. Jestliže je jsou Manesikára, tak bude Akusala. Příhodný, karmicky příhodný, přinášející jako výsledek, jako důsledek štěstí, anebo bude, když je nepříhodný, tak bude přinášet jako karmický důsledek strast. Ale my jsme udělali miliardy vědomých činů, čili nevíme, kdy přijde strast a kdy přijde... To ví. Proč? Protože do vědomí nedává nic. Proto podle Mahajánový filozofie, Buda nepotřebuje manasikáru, protože jeho vědomí jako zrcadlo reflektuje všechny objekty tak, jak jsou. Hm? To a nedokáže. A tež nepotřebuje vytarku, nepotřebuje applied thought, nepotřebuje e, uvážení, protože prostě reflektuje věci tak, jak jsou. E, když má někdo Zlobu tak reflektuje, zlobu tak, jak je, aniž by to považoval nižší nebo vyšší. Jenom vidí ty. Zloba je zloba, ale není tím efektován. Jestli ho někdo poslouchá nebo neposlouchá, jestli někdo ho má rád nebo nemá rád, ho to nemůže ovlivnit protože reflektuje věci tak, jak jsou a bez jakéhokoliv osobního dodání. Právě proto do jeho reality se nedá nic přidat a nedá se z toho nic odebrat, proto je tělem pravdy. Do těla pravdy tež se nedá nic přidat, tež se nedá nic odebrat. Na to je takovost. Takže může podle takovosti reflektovat všechno tak, jak je. A na základě lásky, soucitu, radosti a odpoutání může podle situace okamžitě jednat ve prospěch bytosti. To je ten nejvyšší stav, který ho bytosti můžou dosáhnout. A teď tady byla ještě poslední otázka, nenapsaná. A, tak Má ospravedlnění taká kategorie, že základná znalost indické kultury. Dneska odzněla taková veta, že. Bytosti nejsou ani vyššie, ani nižšie. A mě jako typické... Ne, budu... pro, pro nás jsou, ale pro budhu, anebo pro toho jogína, který je ve stavu koncentrace, hm, nejsou. Jestliže se paní dostane do tohoto stavu, taky nebudu. nebudou. No, lebo mě jako typický evropský mozog, mě tam měď vyběhlo to slovo, že kastovnictvo. Tak v Indii to je indická společnost, že jo? Ale Buddha, ačkoliv patří do společnosti, není vázán na nesmysly společnosti. Právě proto může tu společnost ovlivnit. Hm? Takže můžem si to vysvětlit takým způsobem, aby ma to neprenásledovalo jako i defix, aby som na noci zo spánku nemala nejaké <laughs> reakcie, alebo ja si řeknou ta, že keď mi něco vrtá hlavě, tak prostě chcem za tým a spojám se na vás teda. Že můžem to teda tak nejako uzavět, že ta budová záležitost, tak to je duchovný level a toto je kastovnictvo, je společenský, Či... politický level a tím je to... Buddha, Buddha musí tež používá jazyk společnosti, ve které žije, musí se přizpůsobit na ten způsob myšlení, který ta společnost má, když říká Buddha říká, když moudrý muži říkají, nebo když modrý, lidé říkají, že něco je dobré. Buddha tež říká, že to je dobré. Když říkají, že to je špatné. Buddha tež říká, že to je špatné. Ale pro Budhu není dobré, není špatné, protože on překonal naše. On ví, že to, co je podle darmy, přinese štěstí, to, co není podle darmy, ale přinese strast. Ale tím, že žádný jev si nepřivlastňuje, stává se, transcenduje jevy. To je transcendentální moudrost. A já se právě dostávám do paradoxné situace v můj evropský mozek, že tomu rozumím, jak to myslí Budha, ale nerozumím té <laughs> Jestli si myslí? myslíte, že tomu rozumíte, jak to myslí Buddha, tak se myslí. Skôr tak, jako to hovoríte, že to, to celkom... Uh, vím pochopit, že ano má pravdu, že idem teda, ale že... a tak. Dobre, to kasovnictvo. Tak to je indická společnost. To je vlastně u nás jistým způsobem bylo taky kasovnictví. A nedávno. Všechny jsme si rovní, ale některý jsme si rovnější. Hej. Dobře, děkuji. A může se stát nějaká Hocikto? možná hoci kasty? Co? Může se stát nějaká Hocikto? Hoci kasty? V teorii ano, ale i třeba v buddhistických zemích jako je Sri Lanka, tam jsou tři nikaje, hm? tři vlastně hm, sekty. Hm? Ne, že by měli jiné učení, ale jiná vinaja jistá, jiný, jiná transmise disciplíny. A jedna sekta patří výlučně těm, skoro výlučně těm, který patří do vyšších kasty. Jedna sekta je víceméně neutrální a jedna sekta je spíše ti, který patří do nižších kasty to je podle těch vůdců těch sekty, ta společnost i v Indii, nakonec částečně i na Šrilance, v Nepálu, i, v, i když se člověk stane křesťanem, nebo když je v islám, tak jsou mešity, které jsou pro ty z vyšších kast a mešity, které jsou pro ty z nižších kast, a, a e, e, kostely, které navštěvují ty z vyšších kast, kostely, které navštěvují ty z nižších kast. Hm? V Indii každý ví, do které kasty patří. Hm? A prostě dneska v, ve velkých městech, jako Bombaj, Deli, tak tam se to míší, ale těch jinde se to nemíší, ty kasty. Každý ví, do jaký kasty patří, a automaticky se jeho společnost jsou lidi z, z, z, z té kasty. A když tam přijde Evropa nebo Američané? Právě proto lidi jako my. Třeba ty lidi, já pracuji s těma lidmi s těma nižších, s nižších kast, jim dávám, jako, pomáhám ke vzdělání a tak dále, no tak potom nás k nám mají větší důvěru, protože my do žádné kasty nepatříme. Ale jakmile je někdo Ind, a to už je jedno, jestli je křesťan nebo Sikh, nebo Džajina, nebo eh, eh, Moslem, tak už je vlastně v té společnosti patří do kasty. Podle svých předků a tak dále. I ve je to poznat. Podle ména už se možno poznat, do jaký kasty kdo patří. Používá se na východě v klášterech nějaká metoda, jako pusty, třeba, aby se očistilo vědomí nebo zastavil myšlenky nebo drogy. To záleží na, na, na učiteli. Hm? Záleží na učiteli. Jako i v klášterech? No, půsty, jo, můžou se dělat, ale normálně buddhističtí budisti, měšiv hm, nejedí odpoledne. Hm? Tak to je jako půst. No ale jsou mněži, to je pak individuální iniciativa i učitele, který se pustí. To je. Ale buddhistický mnich má pravidlo, že popoledně by neměl jíst. Tak oni se pustí vlastně každý den. Nejedí večer, těch klášter jsem myslím, nějaký třeba dlouhodobější pusty, něco Tak to závisí zase na tom učiteli, ale není to jako nikde to v těch základních rozhovorech v tom písmu. Ty pusty jsou víc v té Mahajánové tradici. V Číně je to daleko běžnější, že ty učitelé dělají dlouhé pusty. V Tibetu jsou takové pustní práce, kterým se a třeba nahodní No a v ty sváteční dny taky v Tibetu, hmm. vždycky v ty sváteční dny se nejí maso, hmm. pustí se a tak dále. Ale v terování. to není, to je individuální iniciativa. Ne, že by to neexistovalo, ale je to individuální, není to spojený s písmem. Buddhismus hlásá střední cestu. Jíst s mírou, to je lepší, než se pustit. No a teď jsme měli dát recitaci a vysvětlit trochu význam ty mantry velkého soucitu. Tak dnes vysvětlíme tu mantru velkého soucitu. Třeba pochopit zase. Jestliže praktikujeme Mahajánové učení, tak ty... Každý bodhisattva vlastně představuje jistý ideál. A my ten ideál jsme... To je naše psychologie, my ten ideál jsme... chopný střeba daleko líp, když je reprezentován nějakou osobností, nějakým vtělením. Je to tak? Právě proto veškeré ty cnosti, zatímco my recitujeme lásku, ty cnosti lásky a jaké výhody jsou z lásky, tak v Mahajáně se Láska a soucit je vtělená právě v tu osobnost Avalokitejšvá. A ta mantra Avalokitejšvá vlastně není nic jiného, než přesně to, co jsme recitovali ty v Metasuta a teď ty Sutra 11. výhod lásky. To jsou vlastně ty cnosti, kde meditující je vyzývá. Ve zosobnění Avalokitejšvá. Hm? Tím pádem ty cnosti jsou mu bližší. protože s těma cnostma, jako třeba v konfucianismu, no, ty abstraktní cnostní s těma se těžko komunikují. Ale s Avalokitejšvá se komunikuje dobře a lidi v Číně, v Tibetu mají často sny o a zjevení a valoky té šmály, ovšem v tom je často e, i e, vlastně pověra. Já jsem zažil mnoho, jako mních v Číně, jsem zažil mnohokrát, že lidi si, ty laici si představují, že třeba zapálí svíčku před těma bodhisatvama, před budhou, a ta svíčka začne praskat a ten vosk na straně svíčky udělá tváry jako Avalokiteshvára, to čínské představí Avalokiteshvára. No a teď z celý rozrušený přijdou ke mně, že vyslyšela Avalokiteshvára, jejich prání a tak dále. <laughs> Samozřejmě to ve fabrice, ta ten, někde tam byla špína, tak to začalo praskat a uh, vosk. No a oni si představují, že prostě, když uctívají Avaloky Tešváhu, když se to stane, že uh, vidí uh, jako uh, ty uh, přízeň Avaloky Tešváry v těch vnějších znameních a tak dále. Tolik pověry v Tibetu, též. Výhoda tohoto tervádového přístupu je, že tam prostě těch pověr je míň tím, že mají daleko racionálnější přístup. No ale v majanových zemích se modlí hodně a očekávají přízeň od těch božstev. No a teď vidí vnější ten, tu přízeň v kamenech, ve stromech ve tvaru svíčky, když jsme Prostě ve všem možném. No je v tom hodně pověry, samozřejmě. I ty velké lámové ryboče. Vlastně s kostkama předvídají budoucnost a tak dále. To je úplně jiná věc. To v teravání neexistuje. To není nemyslitelný úplně. Máte co z toho odpověděla na tu svíčku? No, já to zaujímavé nechci vás nějak Co? Co jste odpověděla na tu svíčku, když no. jste nám ošišel? Co jsem odpověděla, aby to nebrali vážně, samozřejmě. No a umáhně. Tak možno to byla nějaké také Jsou mniši, kteří si řeknou, že a jo, jo, to vás požehnává, no a pak oni šťastní, no. samozřejmě jim dají v červenou obálku, to je v Číně. Mniši <laughs> no, no, no. taky musí z něčím žít, že jo? No. To nic proti nikomu. A to je tím, že vlastně, tam mají tu paraat, jako, že vlastně tam jsou víc jakoby, takový, jakoby navázaní na nějaký uh, božský element. Bo... No i něco na tom je, když se učíme Mahajanový budismus, tak vlastně začínáme výlouhou Když se učíme televádu, tak začínáme. Těma racionálníma, ty čtyři vznešené pravdy, zá, závislé vznikání a tak dále. Hmm. Mm. E, no a v Mahajáně je to víra, vlastně otevření víry. Hmm. Teď jsme přeložili traktát Vystání víry v Mahajánu, tak to vydáme na, na Tajvanu. Příště to přinesu. Mm. Ty rozpravy jsme taky vydali na Tajvanu. Mně být pro takového racionálně zmyšleného, co je na ten Mahajanově cesta nějaké Tak je, to, je nám to blížší, protože je to vkodovaný v, kódo, v, v tom křesťanství, teď vlastně na výře je to všechno. Ta Mahajana proto, ta Mahajana se ujala, ta Terována se neudala víceméně. Pre mě, akorát si mám domyšlel, co je výrodzeně ví, asi to také hlada, ale výrodzenější. No tak... Jo, proč ale, ale člověk potřebuje tu, tu víru. I na Sri Lance, Plno lidí, masově chodí za saibabou, a za... <třejmě> Člověk potřebuje tu výhodu. Něco tam chybí. Na Šrelance ty, to jsem viděl sám, já tam žil pět let, ty holníci eh, hmm. uc... jdou uctívat do... Do buddhistického chrámu, zapálí tam to, uctívají Budhu. A pak vedle buddhistického chrámu mají svoji takzvanou Deva Alaya, to je přístřešek pro bohy. No a tam se modlí k těm bohům, aby jim, aby jim manželka dala hezkého syna, no a aby obchod šel dobře. Buda šel s tím těžko, těžko navázat. Dá se dá aby se spojit, povedzme, ta teráva. Teď ten, ten farmář a toho má svůj svět, ten potřebuje, aby, tajel, aby ty vyšší síly Ochraňovali jeho rodinu, a tak dále. Tento vidí jinak zase. No tím, že věří, vlastně tím má to etické jednání, všechno má být. Budá to A tu potřebu. Prostě ty touhy po něčem, co, co nás ochraňuje je hluboká v bytoste. Právě proto v křesťanství Marie a já nevím, kdo ty svatý, když tam nejsou, něco chybí. to závislé vznikání v podstatě to uh, jakoby je odpověď vlastně, asi pravděpodobně na existenci té átmy. A hmm. uh, jako zajímalo v podstatě co to, co to je to závislé vznikání vlastně je, je, je, já to dokážu, že věc, jakou... Závislé vznikání je, že nic nevznikne e, samo o sobě. Vše vznikne pouze v závislosti na tom druhém. A to druhé to jsou ty příčiny a důvody. Hmm. A třeba jako příčina obecně, vlastně jakoby, jak to celý začalo? Právě, že v podstatě nic nezačalo. V podstatě nikdy nic nemůže začít. Vše je proces a vše, co my poznáváme, je tež proces. A to je příroda, je proces, my jsme proces, všechno je proces. Ale na rozdíl od druhých náboženství, aspoň buddhismus v té původní podobě, o tom není pochyby, hlásil, že aby jsme poznali to, co je nad nás, musíme nejprve poznat porádně to, co jsme. A my jsme proces. V tom procesu neuvidíme nic, co stojí o sobě. Právě Buda učil, aspoň to je zdůrazňováno v tom základním buddhismu, že nevěr v nic, co sám nemůžeš poznat. A přístup toho základního buddhismu je poznej sebe jako proces, jako nestálost. Pak, jestliže to poznáš, Pak můžeš poznateš to, co je nad tou nestálostí. Ale to neznamená, jak Mahajana tvrdí, že je, je to něco, co je možné od té nestálosti odřezat. Nic se nedá třelomit přes koleno. I Aráhat žije, i Budha Žije nakonec v tom světě, v kterém žijou bytosti. Jenom, že ho poznává jinak. Právě proto ta kosmologie, o které jsme mluvili, že je, to je vědomí. Samsára je ve vědomí, Mirována je ve vědomí. Ovšem v základním buddhismu nikdy Mirována není vysvětlována jasně jako vědomí. Mirována je něco, co přesahuje vědomí. Přesahuje vědomí, nevědomí, podvědomí. <laughs> Zkrátka je to něco, co se nedá chytit. Právě proto je to osvobození. Když se to dá chytit, tak to nemůže být osvobození. To je buddhismus. Proto Buda ne, ne, nepřipouštěl spekulaci. Poznej sám. Takže jsou ty mezi Nirvánou a prázdnotou? Je tam nějaká. No, Nirvána, prázdnota je. je mm, Cesta k Mirvány. Nirvána má tři cesty: Práznota, nedržení se znaků objektu a e, neulpívání na ničem. To jsou tři e, dveře do nirvány. Promiňte, báte takovou povrchní otázku, možná jak do toho zapadá velký třesk. A já s tím radši Velký třesk, malý třesk. O velkém třesku se nemluví v hm? písmu, velký třesk je... Jisté vysvětlení. No a z hlediska buddhismu svět vystává z prázdnoty a vrací se do prázdnoty. Je evoluce a revoluce. A zase z prázdnoty to začíná, rozvíjí se to a zase se to vrací do prázdnoty. Když ch mermomocí chceš, tak do toho můžeš nacpat velký třesk, no ale… Mermomocí nechci, nechci, nechci jako, ale to Ale jako moderní že velký třesk, tak jestli se to nějak dá sloučit nebo je to úplně něco jiný. Tak tento svět se nakonec rozpustí, a zase, ale rozpustí se, protože tady máme tu kosmologii, Rozpustí se do stavu třetího prohloubení, do čtvrtého prohloubení se nezostane, protože tam už není, neexistuje žádné e, ulpívání na pocitu. Ale první pro, e, svět, e, který je dominován smyslovým vnímáním, který je dominován jemnými objekty v prvním, druhém a třetím prohloubení, ten se tam eh, eh, oheň, voda a větry ho zničí. Ale tam do čtvrtého probuzení se dál nedostane. Právě proto vlastně všichni v nás máme, že jsme, všichni máme v sobě semena, jinak bychom tady neměli. Nebyly semena čtvrtého pohloubení. A čtvrtý pohloubení je ten ideální stav, kdy člověk pochopí, Buddha zemřel ve čtvrtém pohloubení. Kdy veškeré rušivé vlivy přestávají. Jaké jsou rušivé vlivy? Nádech, výdech, E, a potom e, vitárka vyčára, hledání objektu, udržování objektu, pak e, příjemný, nepříjemný počítek, tělesný a mentální, to všecko mizí. A zůstává je neutrální počítek. A to je ideální stav. je no, ten... se velice. <laughs> A možná k tomu velkému tresku, pán Grigator je velký pro, uh, propagátor, myslím, tak ten na něm zdůvodnil svou věrou v Boha. Použil k tomu velký tresk, protože povedal, že prostě on to tak vidí jako astronom, že to je, do je chyby ta singularita, nic se nehybalo. A potom to spravilo, že bum. Ale aby to spravilo to bum, tam musel být ten prst který to spustil a to podle něho byl Boh. že kdo jiný. Takže na on na tom velkém tresku vysvětloval tak toto. Že proč no verí v Boha. Že jinak se to nemohlo stať. Takže podle buddhizmu žádný velký tresk by nemohl. Spoločné, nějaká no, ta katastrofa. No, tak. <laughs> Nakonec se to procesu. smě, ale co je, což, je, což je teď velká chyba a nepochopení, univerzum buddhismu je mentální univerzum. Ta uprostřed je hora sumeru, my si to vizualizujeme. A kde je hora sumeru uprostřed? V našem vědomí. Ale jak si vzpomínali, že lidé potřebují ten duiz, že potřebují toho, vola koho to... no, jak se nebudem Nebudeme tady spekulovat, protože hmm. to bychom se daleko nedostali, no, ale už bychom, už máme pomalu čas na, na ukončení. Tak dneska si jenom přečteme tu mantru Velkého soucitu, první zarecitujeme a pak si to přečteme v češtině a opravíme to, jestli tam jsou nějaké nejasnosti. Hm? Navíc čas nemáme. Tak si zarecitujeme dáraní Velkého soucitu, a pak to máme v češtině něco. Hm? Tak se na to podíváme. Namo Ratnatraya, namo ária, avalo kitešvara, vodi sadvaja, maha nikája, om sarva bajesutana trána, kasmai nama Imam, Arya, Avaro, Teshvam, Tava, Neela, Kanta, Namo, Hridayam, Avar, Taishyam, Sarva, Arta, Sadhanam, Shubham, Ajayam Sarva, Bhutanam, Bhava, Marga, Vishudakam, Om, Tat, Yatha, Aloke, Aloke, Loka, Mati, Atikrante, He, He, Hare, Maha, Bodhisattva, Smara, Smara, Hridayam. Kuru, kuru karma, sadhaya, sadhaya, dhuru, dhuru, vijayante, maha, vijayante, dhara, dhara, dharendraishvara, chala, mala, vimala, amala, mukti, ehi, ehi, lokeshvara, raga, visham, vinashaye, Dwesha, visham, vinashaye, moha, chala, visham, vinashaye, kulu, hulu mala, kulu, kulu mala, Bulu, Vare, Padma, Nabha, Sara, Sara, Siri Sri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Maitreya, Neelakanta, Darsana, Praradaya, Svaha, Mahasidhaya, Svaha, Siddha, Yogeshwaraya, Svaha, Neelakantaya, Svaha, Chakrayuktaya, Svaha, Padmahastaya, Svaha, Shankashudhane, Bodhanaya, Sváha Váma Dishastita Krishna Dzhinaya, Sváha Vágara Čarma Nivásanaya, Sváha Namo Ratnatraja, Namo Ária Avalo Om sidhyantu Mantra Pádája, Sváha. A teď my víme, že velký soucit, je v Mahajánové tradici, je vlastně důvod Mahajány. Mahajána nemůže být, nemůže existovat bez velkého soucitu. Hm? A díky velkému, proč Mahajána nemůže existovat díky velkému soucitu? Protože díky velkému soucitu ten, to praktikuje, cestu bodhisattvi nejde do nirvány. Kdyby šel do nirvány, nemůže se stát budhou, protože není tělem darmi. Kdyby šel do nirvány, tak nebude tělem dármy. No, tak jak praktikuje? Bere na sebe předsevzetí, o tom budeme mluvit zítra, hm? že nespasí jen sebe, ale spasí sebe společně se všemi bytostmi. A jak to může udělat? Na základě transcendentální moudrosti, tím, že kontempluje vše ve své zkušenosti jako prázdnotu. Hm? To je jeho prostředek. Podle Mahajánového učení, tež, praxe lásky a tak dále se stává dokonalostí. Bodhisattva pracuje na dokonalostech, protože tělo dármy je dokonalé. V těle dármy není žádná lakomost, proto praktikuje dávání. V těle dármy není žádné neetické jednání, proto praktikuje dokonalost šíly. V těle dármy není žádná zloba, proto praktikuje dokonalost v, v snášenlivosti, kšanty. V těle dármy není žádná lenost, proto praktikuje dokonalost úsilí. V těle dármy není žádná rozptýlená mysl, proto praktikuje dokonalost samády těle darmi, se nic nedá chytit, vše je prázdné své podstaty. Proto praktikuje dokonalost transcendentální moudrosti, která je matka praxe dokonalosti na základě velkého soucitu. A ten velký soucit je zobrazen Protože my bytosti, aby jsme s něčím komunikovali, potřebujeme ten obraz, ty abstraktní cnosti nás neuspokojí. Tak my můžeme komunikovat s těmi cnostmi pomocí toho obrazu. A ty cnosti vlastně... V tantrickém buddhismu my se sjednotíme s tím obrazem. My můžeme meditovat na sobě jakožto ten obraz. Když děláte medit tantrický meditace, dostanete vong iniciaci, že můžete se vlastně ten učitel před vámi v ten obraz a dávám autorizaci též praktikovat podle toho. též se vtělit v ten obraz. Ať je to vára nebo eh, manžoušry hm? a jiný bodhisattva, jiný jidam. Hm? No a tím pádem ten jidam, ten bodhisattva už žije v čisté zemi. Hm? Tím pádem si ten praktikující vizualizuje ty své požitky, ty nejsou v tomto světě plném strastí, ale se dějou všechny v tom světě čistoty, ke kterému dostal přístup tím, že vlastně na sebe vzal a tu formu s povolením jeho učitele. Tu formu toho bodysatvy, který představuje ten ideál. No a teď vlastně meditace na ty cnosti soucitu není nic jiného než meditace na Avalokiteshvá, kterou můžeme daleko lépe vzít jako něco, co nám patří. Co nás ochraňuje. Takže je to vlastně přizpůsobeno na naší psychologii. Ale ideál je to stejný. Bez soucitu nemůžeme praktikovat. Budá, tež. Vždy učil soucit, ale velký soucit vede k tomu, že se zříkáme prání dosáhnout nirvány. Protože víme, jestli dosáhneme nirvány jako něčeho, co je v protikladu, vůči něčemu. Nejsme budhou, nedosáhneme těla darmi. Tím pádem učíme se díky velkému soucitu zůstat v světě, který je strast v přechodném světě, ale díky transcendentální moudrosti přestáváme trpět. To je praxe bodhisattva. A tu vlastně vtěluje Avalokiteshvára, protože švára je vlastně ten nejpopulárnější ze všech bodhisattví, protože je vtělení soucitu a soucit, díky soucitu bodhisattva nejde do Nirohány. i když jeho moudrost dozrála k tomu, ve vyšších stupních realizace bodhisatvou, bodisatva může jít do Nirván. Má na to už moudrost, ale nejde. O tom budeme mluvit zítela. Hmm? Až... A teď poklona trojitému klenotu, samozřejmě trojitý klenot pro buddhisty, představuje osvobození. Hmm? Buddha je ten, kdo osvobození učí, dharma je učení osvobození a sanga je sanga těch, kteří osvobození praktikují, kteří mají přímou zkušenost osvobození. Když jsme nedosáhli přímou zkušenost osvobození, jsme jenom konvenční sanga. Skutečná sanga je sanga probuzených. To je třeba pochopit. Proto poklona Trojitému klenotu, který představuje stav osvobození. Klaním se vznešenému švárovi. Buddha, Dharma, Sangha a švára, který je symbolem toho nejvyššího osvobození, které je na základě velkého soucitu. A je též vznešený, protože též podle... Sutry, lotusové sutry, a švára už dosáhl budhovství před nekonečnými kalpami, ale vrací se stále zpět díky eh, svému soucitu. Probuzené bytosti, to jsou ty. Eh, Vlastně přívlastky toho Avalokitešuáre. Avalokitešuáre je ten, kdo je bodhisatva, probuzená bytost. Význam bodhisattva znamená bytost, která má body, čili probuzená bytost. Bodhisatvaya, mahá satuaya. Je to ta probuzená bytost, která praktikuje velký soucit. To je tež přívlastek šivy, proto bydlí spolu. Obdrahen, tedy ten bodhisattva a mahasattva je velká bytost, mahatma, je obdrahen velkým soucitem, maha karunikáya, om, to tady nemáme, Sarva bhaješu, trana je ten obsahující všechny vědomí, to tam není. To nevím, jak se to tam dostalo. Je je ten, který sarva bhayesu trana karae. Namu ratna trana, namu arya, když jsou arya mahasatwa, mahakarunika. Om sarva bhayesu Om tomu, který je ochráncem od všech strachu. Neistoty tam nejsou, om sarvabha ješu trána kárája. Takže, hm? takže tu větu celou celu vymažeme. Jo, vymažeme, vymažeme, samozřejmě. Om Sarva ta Káraja. Tasmaj Namaskritja. Potom, co jsem se před ním poklonil, hm? Tava Nila Kanta Namo Hridajam Avartajšjami. Já eh, ob, obnažím v České. V dobré češtině své srdce, nebo otevřu své srdce, to by bylo ještě lepší. Doslova avarta iš mi znamená, já eh, eh, obrátím své srdce, hm? ale v češtině by bylo asi lepší, otevřu své srdce. Pro tvůj modrý krk, tak jako šiva, a jako pav, V Indii pav. je jaký pták? pták, který se živí jedovatými plody, a jiní živočichové ty jedovaté plody nemůžou polikat, ale pav může polikat ty jedovaté plody. A čím víc jich spolkne, tím více záhří. A ten jeho modrý krk se stává brilantní. No a podobně Avalokite švára nebo Šiva je ta bytost, která čím více jako, se stotožňuje s utrpením bytosti, tím více záhří. Proto jeden z apostrofu nebo z, z přívlastku jak Avalokiteshváry, tak i šivy, není náhodné, že bydlejí na stejném místě, je to, že mají modrý krk jako pav. A čím více se angažují v práci z, spasení bytostí, tím více září. Září kde? Samozřejmě v srdcích bytostí. Potom, co jsem se poklonil tomu avalokité Švárovi, doslova, já budu řídit své srdce k tvému modrému krku. No tak to je v pořádku. Možná, že na to najdeme lepší poetickou formu. V sanskrytu je to poetická forma. Tasmai namaskritya imam aria volky tava níla kanta namu hrydajom avar sarva arta, sádanam, šubam a džejam. Hm? Ty jsi ten, který dělá všechny sádany, hm? všechny praxe, šubam, krásné a, a džejam, neprekonatelné. Hm? Ať praktikujeme cokoliv, když budeme praktikovat s velkým soucitem bude to krásné a neprekonatelné. Hmm? Takže ty jsi ten, který dělá všechny práce krásné. Satali -sa -sa -sa na šubam a jajam. Hmm? A džejam je neporazitelné. Hmm? Jaya je vítězství. Hmm? které přináší vítězství. Sádanám šubám adžejam sarva bhūtánám bhavamárga višudakám. Ty jsi ten, hm? samozřejmě oslovuje ten velký soucit v podobě Avalukiteshvále, ty jsi ten, který očišťuje všechny stavy existence bytostí. to je nějaká divná čeština tady hm mm -hmm. dá vás mysl ty se ten který čistí všechny stavy existence hm daniela kantana namarina avataisha miswa arta sadanam shubam jayam sava butanam bhavamarga visudakam hm om tatya ta hm om to znamená áloke, to álouka je světlo, áloke je lokativ, to znamená ve světle, áloke, áloke, tedy ten soucit se objevuje, který čistí všechny osudy bytosti, se objevuje ve světle, áloke, áloke, louka, mati, atikrante, to světlo, ve kterém se ten velký soucit projevuje, je nad schopnosti rozlišování maty je moudrost rozlišování nad schopnost rozlišování nad, moud nad moudrost rozlišování všech bytostí. Nad schopnost rozlišování všech bytostí. Náš čas už vypršel, ale to nevadí. Dojdeme do konce. Přesahuje schopnost inteligence vázané na svět. Loka je svět, čili jinými slovy přesahuje schopnost světského intelektu. Loka Mati Atikarante He, he, Hare, he, he je i v hindi dneska když někoho voláš, říkáš "Hehe. hej, hm? halo, halo. Hm? Čili ten meditující eh, vlastně oslovuje hm? toho Avalokitašváru. tešváru, hej, hey, hare. Hare je tež vokativ eh, pán. Hm? hare, je znamená pán. Hare, ty pane. hehe, hm? hej, hey, hare. Mahabodhisattva. Ty, pane, který jsi velký bodhisattva. Smara smara hridaya. Ty si... Vzpomeň si na své srdce. Vlastně meditující oslovuje avaluky váhu, ale oslovuje teď sebe. Vzpomeň si na své srdce. Hey, hey, Hare. Maha bodhisattva. Ty, který jsi velký bodhisattva, vzpomeň si na své srdce. Smara smara hry dajom. Kuru kuru karma, udělej tu karmu, ty činy, sádhája sádhája, které povedou k k úspěchu, které povedou k dokonalosti. Neboli k úspěchu ty sádany, kterou dělá ten druhý. Jalej, jalej, jalej, jalej, jalej, jalej, jalej. Smara Smara Hridan, kuru, kuru, karma, sádája, sádája, dhuru, dhuru, vijajante, dhuru, je divný sánskrit, ale v podstatě to znamená drž se, ne? drž se pevně, drž se pevně až po vítězství, co je vítězství, budhovství, hmm? Mahavijajante, velké vítězství, dharé, dharé, dharé, drešvára. Buď pevný, pevný ty, který jsi pán mezi pevnými, hm? čili ty nejpevnější. Čala čala a mala, čala čala jdi, jdi. Hm? Je v hymštině chal, chal, čal čal, čal čal čalu, čal, čal. merehati a mere <laughs> jdi, jdi Čala, čala Amala, vymala Jdi, jdi To je jdi, žádná gramatika, ale znamená Amala, vymala znamená čistota To jsou synonyma Jdi do stavu bez poskrnění. Mala je a Amala je bez poskrnění Vymala je to samé bez Amala, Amala vymala. Mukti. Mukti je osvobození. Hm? Tam je napsané mala. Vy hovoríte Amala. Anďala hmm. je Amala. Aha, ďalej, pardon. Hmm. Čala, Čala. Mala, Amala. Mala je eh, Poskrnění a Amala je opak poskrnění. Hm? Čili neposkrnění. Vymala též čistota. Hm? Mala, Amala, vymala. Ehhi, Ehhi, Lokešvára. Pojď sem. Hm? To je zase výzva. Pojď sem, Lokešvára. Ty, který jsi pánem světa. Teď udělá z soucitu pána světa, protože tento svět trvá. Pokud je tady soucit, hm? když soucit nebude, hm, tak změníme, obzvláště v naší době. Hm? Hodí na nás bombičku a je po nás. To ten farmár americký, co ho nemohli. Taky prý vlastně že dali Zrámkovi, že farmár. Ehi, ehi, rokejšváha. ty, který jsi pánem světa. Ehi, ehi, rokejšváha. Rága, vyšam vynášája. Za účelem zničení rágy, zničení chtivosti. Dveš a vyšam Zničení jedu chtivosti. Vyša je je, za zničení jedu chtivosti, za zničení jedu zloby a za zničení čala, di, di, di, za zničení jedu poblouznění, hm? moha. Teď ho pobouzí, vlastně pobouzíme sami sebe. Hm? Čala a vymala a mala mukti, ehy, je lokeshwar, rága, Vyšam vynášají, dveša, Vyšam vynášají, moh Vyšam Chulu, chulu, mala, tam nejsou žádný významy. Hm? To je nalaďujeme se na ten velký soucit. Hm? Chulu, chulu, mala, malá, zase nečistota, to je jako trošku čahoděj. Hm? Hm. Kouzlo, aby jsme se těch nečistot bavili. Chulu, chulu, mala. Chulu, chulu, malá, Bulu. Žádný význam. Bare. Žádný význam. Padma. Padma znamená lotus. Hm? bulu, bare. Padma. Nábha Návha znamená pupík. Hm? My jsme navozeni s pupíku, ale on je narozen z lotusu. Hm? Čistoty. Bulu, balé, padma, nabha, sara, sara, siri, siri, suru, suru. Zase porekadlo, žádný význam, do naladíme se na ty vibrace velkého soucitu. Sara, sara, siri, siri, suru, suru. Můžete si opakovat jako mantru. Sarasara, siri siri, suru suru, bodhya, bodhya, bodhája, bodhája, Za účelem probuzení s probuzení. Účel a prostředky v Mahajáně se nemají rozlišovat. To je taky ten rozdíl mezi tervádou a Mahajánou. Bodhá, bodhá, Bodhája, budhaya, bodhá, maitreya, hm? maitreya. je budoucí buddha. Hm? Budoucí buddha se tež díky velkému soucitu hm? přijde nás spasit, hm? až dozrajeme. Hm? Kedy? Mm -hmm. No, až dozrajeme mysli. Ty to myslí. Myslí, hm? kedy vidíte. <laughs> právě proto v buddhistických zemích obzvláště ti jako já, který mají obzvláště rádi filozofii pouhého vědomí se vlastně praktikují, aby se zhodili i Budagosa, autor Visuddhi Maga končí tím, nechce zhodit v zemi Maitreji. Oni tež to, přestože složil knížku, která je Bible meditace v teroádě a vede cestu k k arhatství. On na konci svého spisu eh, vyjadruje prání, aby se zrodil v, v, v přítomnosti Buduha Maître, bodišťa Tmaître. Stejně tak Śvēncan hm, a velcí filozofové. Indy budsti se chtějí zvodit v p přítomnosti buli majtry, aby pochopili to nejhluubší učení. Maijtré nýla kanta daršana phvádná a nechť Tvoj modrý krk je k nechť vize tvého modrého krku je, se stane radostí všech bytostí. Hm? Co stane? Hm? Stane. se stane radosti. Ty všechny bytosti tam nejsou, ale to si můžeme k tomu přidat, protože to je jasný z toho. To můžete dát do závolky. Tam je jenom se stane radosti. Níla kanta dharšana prahra mahasidhaya. Sváha mahásidhája. Sváha je něco jako hajl. Su aha, to doslova znamená su aha, dobré řečeno. A v Indii, když dělají půdžu, tak každý říkají sváha, pak přidají do ohně nebo eh, to ghi, nebo to, co spalují v tom ohni. Znamená to doslova eh, dobré řečeno, ale eh, znamená to přenesení také sláva. Sváha, sláva. Svaha uh, Yogeshvára, ty, který si pánem všech yoginů. Čím? Anila, Kanta, Darsana, Pradha, Svaha, Maha Siddha. Ty, který si velký siddha. Hm? Uh -huh. Velký ten, který uspěl v Joze, se jmenuje Sida. Hm? Ty, který si ten velký Sida. Sida je hod Sida. Tohle v češtině, jak bychom přeložili ten, který je úspěšný v Joze. <laughs> sida je Sida. Pan Čupelík není Sida. Je věřený, sida, v Joze. Siddha je ten, který má všechny ty nadpřirozené schopnosti a tak dále. Co znamená Siddhartha? Siddhartha? Siddha je úspěch, a Arta je objekt a význam. A vlastně úspěch v tom, co dělá. Nechce si dát, to se stane to je jméno tež. Mm -hmm. Arta znamená tež význam, ten, do úspěl v tom významu, jaký význam, ten nejvyšší význam, samozřejmě. sváha Mahasiddhája, sváha Sidha Yogeshvára, sláva tomu Sidhovi, sváha Sidha který je králem všech yogínů, který je pánem všech yogínů. Tady je zase ten vztah k Shivovi. Sváha Sidha Sváha níla kantája, sláva tobě, který má modrý krk. Sváha čakra yuktája, zase višnu. Sláva tobě, který má kolo dharmy v ruce. Který drží kolo dharmy. který je spojen s kolem dharmy. Sváha Čakra Sváha Padma Hastaya, sláva Tobě, který má lotus v ruce. Hmm? Hastaya je ruka, Padma je lotus. Hmm? Sváha Padma Hastaya, Sváha Shanka Shubdane Bodanaya. Znovu asociace s Višnou. Hmm? sláva tomu, který nás bytosti probouzí s bílou mušlí. Hmm? Ten Hraje na bio mušli, v Indie vždycky, než začne obrát. Jsou yogíni, kteří můžou troubit na mušli celý den. Dělají pranayamu. To se všechno všecko. Tak ten Velký soucit nás budí tím hm? troubením nabírou mušli. Máma hm? dišastita krišna jinaya. Sláva tomu, který stojí na levé straně, aby nás bytosti zbavil všeho černého. Hm? Levá strana je ta strana, která v indických představách je je nepříhodná. Príhodné je na pravé straně. Hm? Proto v tantrické praxi se říká tak levá metoda hm? Zatímco klasická Jana je pravá metoda. Hm? Takže správný jogin. Aspoň v indických představách by měl dělat pravou cestu, ale v srdci levou cestu. To je ideál yogína. O se normálně nemluví. To není, že by se hlásaly nějaké diamantové cesty nebo něco, ale ty tajemství se drží v srdci. A naše ptává se to tomu, který je na ně zralý. To je tradice indická. Váma když Krishna sláva tomu, který stojí na levé straně, aby nás bytosti zbavil všeho černého, všech našich. Poskrn. Sláha Viagra Charmani sláva tomu, který sedí na tigri kůži. Jako Shiva, to ukazuje, mocní jogíni v Indii vždycky seděli na tigri kůži. Tiger představuje moc. No a pak jenom to, to už je vše všechno. Namo ratnatraja, namo ari avalukitesváraja, to je jak znova začátek poklona trojnému klenotu, klaním se dnešenému On om sidyantu mantra padaya, nech slova této mantry se uskuteční, sváha, sláva. A to je všechno a předáme zásluhy pro dobro, o které jsme se dnes snažili, pro dobro všech bytostí. Nech tak je a nech tak bude stále v naší praxi. No a jelikož praktikujeme metr, tak spíme s radostí, vzbudíme se s radostí. Nemáme žádné Nepříznivé sny a zítra s plnou veľbou praktikujeme <laughs> A Zítra je poslední den, tak halt, musíme to nějak dát dohromady, tak e, e, dám jenom ty hlavní instrukce, jak vlastně ten proces je stejný, rozbíjení hranic. Jenom, že se na to jde jinak a to pochopení je zase jiné, tak to vysvětlujme zítra. Omí to do... To je Amitáma? Buddha, nekonečného světla. A to je vlastně... I v Dzogčanu, i... Tanře čínským buddhismu to je vlastně symbol darmakán. Z dok do, nakonec stejně se obrací zůrozený dě a tam. Ne? Takže celá ta praxe nakonec je též ke zrození země Amitáby. No a země Amitáby, kde se nachází v našich srdcích, Trvají objevit velkou láskou a velkým soucitem. Tak jdeme spát. <laughs>